узяв собою добру киюру і завидно, що подався з дому. Поки дійшов до чорного яру, почало вже трохи смеркатися. Озирнувся, глянув геть навкруги полем. Ні де, ні лялочки. Тоді тихо пішов у яр. З поля чорний яр здавався просто лісом. А як увійшов у той ліс, то це байрак глибокий. Дуби, клени, осики, берести та всякий чагарник густо поросли і пощіплювалися гіллям. На полі ще було трохи видко, але тут була вже ніч. Денис ішов помацки, находячи ногами знайому возеньку стежку, розхиряючи гілля руками, заплющившися. Щоб хоч по очах не хвиськало вітами. Він знав того дуба, де мали коні стояти, і проступав до його. Але поки дійшов, то добре увесь вид йому подряпало. Нарешті вийшов аж на дно яру. Тут була невеличка прогайлювинка, а посеред неї той дуб, велике старезне дерево. Чорніючи своїм могучим стовбуром, розкинувши чепорно проти стемнілого неба нерухоме шатро сонного листя, стояло, як і попереду, самотнє, і ніяких коней біля його не було. Де ж би його сховатись так, щоб усе побачити? А самого, щоб не витко було, треба недалечко. Почав роздивлятись і незабаромі знайшов собі добру місцину поблизу дуба в кущах. Звідти витко й дуб і всю маленьку прогайлювинку. Витки ляб, що не прийшло до дуба воно Денисових очей не мене. Положив біля себе кийок і ліг. Хотів закурити, та побоявся, тютюн далеко чуть, то щоб не сполохати злодія. Терпійте ми вже. Ну а «Що він робитиме, як побачить злодія?» «Біда, що темна ніч. Як би по-видному, то пізнав би. Хто, чи хоч би добре роздивився, коли невідомий, а то, як на і місяця нема, і зірки за хмарами не дуже світять? Уже ж не спинеш, злодія, та не спитаєшся, хто?» Погано зробив Денис, що послухався кума і нікому не сказав. Треба було зібрати чоловіка п'ятеро людей та туди заховатись. От тоді б вони вже піймали злодія. А так не буде діла. Чи не вернутися додому? Подумав трохи Денис. Ні, уже буде тут. Хоч побачить, що буде, а там уже знатиме, що робити. Холодне, вночішнє повітря було в яру зовсім вогке, і Денис, Аж і змерз від його. На селі тепліше вночі, Як він і вдягсь у чумарчину, а треба було своїту взяти. Устав з землі, позасібався гарненько й сів, зіперши спини на якийсь пень. Раз у раз дивився на прогайлювину і на дуб, але нічого не бачив. Почали втомлятися очі. По тому клаптикові неба, який витко було Денисові. Снувалися хмари. Зірки то потопали в їх, то знову виринали, ледве блимаючи. Ще дощ буде, подумав Денис, це кепсько. Змерзнеш так, що й не висадиш. Великі дерева понависали над їм своїм кудлатим чорним гіллям. То всі стовбури мріли у темряві. Здавалося, якісь здоровенні люди. Якісь велетні, похмурі й страшні поставали навкруги мовчки і попростягали над Денисом свої величезні лапи, щоб його вхопити. От саме над головою нависла така лапа, широко-широко розіп'явши товстючі волохаті пальці кігті, тільки трохи нижче, і вхопила б його, і враз ті пальці почали ворушитися. Ця лапа схитнулась, мов кидаючися вниз йому на голову. Денис хотів вискочити із під неї, але ту ж мить побачив, що всі ті страшні лапи.